izgledaš tuke. Ma, mišu, majka. Kako se osjeća? Ako zadeš udarac, Možda naučiš i da ga dobiješ. Znači, ne osjećam se dobro, jel? E, ne osjećam se ni ja dobro sa ovom vašom muzikom. U početku svi misle, mladi ljudi, slobodi ljudi, izrezavaju svoje misli, svoje ideje, a ih to, pa mi trujete ljude, pa ja, evo, jedan sat samo slušam mu muziku, glava mi je a vi godinu, dve, evo, tri godine trujete ljude, bre, to su opasne ideje, to, su, to je opasna muzika, to, to su opasne frekvencije, i šta se sad dešava? Ta psihološka bomba, odjedan put, Profi, to je ono što je najgadnije, to je ono što je najgore, ti brljaviš, ti nema šta rajuš. Ja ne znam kako da regujem, ne znam odakle da krenem, ne da, da ti zađem. Vidiš, dječko, vlaci, neme ti je se povučeš, poslije će biti kaznan. Pojedite, mrak, prije, mrak. Koji mrak? Ovo je demokratska Narode oprosti, ako sam grešan dižem ruku na čoveka koji rastoje u neman Kao gumicom ga brišem iz virtuelnog sveta Spuštena pred njega konačna zavesa teška od rođenja bijeg vlas da je baš kontraverzan Jeste da je vredan srce uvek ispred svega pa teži strani svetla a luta ega Mu buja koran štetan gust da gube deca geta Pojam pracu oba pola, magneta, poroka, vrlina, raznina, suština Papira punog šita, popularno zvanog rizla i papira S koga čitaš nekad znanog kao knjiga Najteže je samom sebi sobstvene greške da priznaš Ali samo tako moguće je ići iznad Shvatanja da grupa, masa, ulica, tribina Mogu dati više svima od jednostavnog zbira Bez da sebe gradi svaki pojedinac Sa verom i stanci sa nebeskih visina Previše šubljina ima našega junaka priča za koje se lako hvata, iskvarena mašta da samoj sebi prašta, svašta to je obrazac udobniji od bajkad nego li akcija radna zato kao nato ne ostavlja pravi izbor, ba to činim ubistvo, da bi se osjećao čisto nije bitno zbog toga što falit će neki dinar, nisam kilar zaradiću kad svaki dan se cimam, ali nikad više neću stanje da naše cimanje bude obradanje drugima za priče strašne krvave bajke, krvoločne basne što traće mlade dane, žedne, gladne, kladne, sparne Sklapam kapke, vidim stare filmske trake Kad dodržim ovo slovo, moja pesma će da stane Luz Morte. Može će biti kasno. Odva svoje ne mrak. Ne griju te. I počinje kasno. Gotovo je skabo.